Allah Shallallahu Alaihi Wasallam, walaala wa Alihi al wasahbihi, wamantabu al an isalat la yatin mubaghdhul. Kalau syarh, mana? Kalau syarh, bila, anbiya musnikurahman, wuhu alba'isa, alba'isa, alba'isa, alba'isa, alba'isa, alba'isa, alba'isa, alba'isa, alba'isa, alba'isa, alba'isa, alba'isa, alba'isa, alba'isa, alba'isa, alba'isa, alba'isa, alba'isa, alba'isa, alba'isa, Ila Maa'la Fati'la, Wahu Tashbihu, Fasara Tattila. Abanah, Rahimahu Allahu, Al-Adillata, Ala Ibtalam Madha Bihaa Dal Farid Min Mujuhil. Al-Wajihul Awalu, An Madha Dahum, Sarrufun Binususun, Sarrufun Binususun, An Dawhiruha, Budawhiruha Akun, Wahu Mlam Yathhamu Zalikal Halka, Fasarrufun an zahiriha tab'an bi fahmihimul bathili alladhi lam tadulla alayhi fa hum ayyanu ma'na aw fahimu ma'na bathilan lam tadulla alayhi an ususu wa sarrafuha an zahiriha tab'an setelah uh, penulis Bayana menjelaskan Al-Ba'is, faktor pendorong Bagi Ahlu ta'atil untuk melakukan taktil Dan bahasanya mereka tidaklah memahami Dari nusus nusuf sifat kejualan makna yang putih Yaitu tasbih Sehingga mereka Menempuh jalan taktil. Maka kemudian penulis Abra'ana menjelaskan dalil Tidak benarnya Akidah Kelompok ini Dari beberapa sisi yang pertama Akhidat mereka adalah memalingkan Dalil dari makna Bahirnya Maka makna bahir itu benar Namun mereka tidak Memahami kebenaran itu Kalau mereka Selawengkan Nusus dalil dari makna Bahirnya karena mengikuti Pemahaman mereka yang tidak benar Alat ilam Tadullah alihi Yang nusus itu tidaklah menunjukkan padanya maka mereka menetapkan makna atau memahami satu makna yang potil yang tidak ditunjukkan oleh Nas lalu mereka menyelengkan Nas dari makna bahirnya karena mengikuti pemahaman mereka tidak, tidak senar dan keyakinan mereka yang rusak Bibit. Al-Wajib Maslah al Mas'labuhum al-rahuwa darfun likalika la rasulihi allahi wa kaifa dalika wa ta'ala anzala kitabahu bilisanil ardiyil mubini wa da'a ibada ila tadabburi ma anzalahu anzalam faqala likanabiyu sallallahu alaihi wasallam huwa afsahul ibadil Wa apsuha ibadullahi Wa apsuha ibadillahi Wa apsuha ibadillahi Wa apsuha ibadillahi Wa apsuha hum Wa apsuha hum Wa apsuha hum Likaltihi Fakalabuhu Fasihut Bilisanil arohi Alla lija'a wihi l-Qur'an Al-Karimu Famasuhu Famasuha ta'fili Adahuwa mubayaratun susi Penjelasan yang kedua Jalan mereka ini Yaitu Memalingkan uh, Firman Allah dan Sabda Rasulnya dari makhluk bahirnya Bagaimana itu Allah subhanahu wa ta'ala Mengenungkan kitabnya dengan bahasa Arab yang nyata Dan Allah suruh Para hamba untuk Merenungkan ayat Al-Quran yang Allah turunkan Demikian pula Sallallahu alaihi wa adalah manusia yang paling jelas ucapannya Dan paling menginginkan kebaikan untuk makhluk Maka perkataan beliau jelas dengan bahasa Arab yaitu merupakan bahasa Al-Quran Fah mas laku taktil maka menempuh jalan taktil Maknanya adalah mubayyanah Mengambil langkah 180 derajat Dari Bahir Nas Bayaan artinya berbeda Berbeda dengan perbedaan yang sangat nyata Kemudian penjelasan Yang ketiga Iman an itu ikono nahun tasafafum lima dalal tsana ini mushus sifatilahi azza wa jalla bahwa man atakon ila taqtihi tabakan lakum atas bihi atas bihi atas biha tanda qaulallahi bil ilmi wa qafun lima lam talamuhu wallahu subhanahu wa 'alaihi bil ilmi wa lima lam talamuhu wa lima lam Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Wa az-zakatu lil fuqaraa' wa al-qada wal qadar. Wa idzaa qaalal malaku, "Ataquluna al antum ayyantum shaytaan laa, la'in ma qum bihi min amrikum wa falaqtum, wa falaqtum nahyau bi az-za jaada hin qala, wa latafu ma israta fa tajaddu ma'nawi sa'in daqu min ilmihi shaykhun wa hadha madhabun iftirahi wal kadzib wal kadzibu al kadzibi wa ala rasulihi sallallahu alaihi wasallam fa wa kalam rasulihi sallallahu alaihi ala anna azza wa jalla ana azza wa jalla ta'asma'u al asma'u al husna wasifatil tusari funa akuma antazamita matan fauna ma ja bihi kitaab guru pina wa sunnatun nabina sallallahu alaihi wasallam min sifatil kamali lillahi azza wajalla katakaidu na tasybihatu ma ba'da zalika fauna wujudi samalahu wa laysa bihum rafu fiha ahadas min khariji wa la saya kami lihat, siapun bahwa sambil bersih, takik nakun nama kalaf tunggal iba makoptung fischerin minhu bahwa taktilu. Nah, uh, kita katakan pada mereka bahasanya, kalian memalingkan uh, makna kandungan nusus sifat yang merupakan makna yang hak kepada taktil karena kalian mengikuti keyakinan kalian. Ini totasbih. Ini adalah termasuk berkata-kata atas nama Allah tanpa ilmu, waqafun dan mengikuti apa yang tidak kalian ketahui. Dan Allah Subhanahu wa taala mengharamkan perbuatan berkata-kata atas nama Allah tanpa ilmu. Sebagaimana firman Allah di surat Al-A'raf, e, surat Al-Arab 33, wa anta taqulu 'ala dan kalian berkata-kata atas nama Allah adalah kalian tidak punya ilmu. Dan kalian, ayantum kalian telah menentukan sesuatu yang kalian tidak punya ilmu tentangnya kalian tentukan dari akal kalian dan kalian menyelesihi larangan Allah Azza wa Jal yang berfirman janganlah kalian ikuti sesuatu yang kalian tidak punya ilmu tentangnya fatabrahtum maka kalian mengikuti sesuatu, eh, sesuatu yang kalian tidak punya ilmu tentangnya sedikitpun Maka ini dan itu seluruhnya adalah Murni Kebohongan, kedustaan dan kebohongan Atas nama Allah dan Rasulnya Maka firman Allah dan Sabda Rasulnya Semuanya, keduanya sepakat Bahasanya Allah Azza wajalla memiliki Nama-nama yang indah Dan sifat-sifat yang mulia Lalu kalian menyimpangkan Keduanya Dari hal itu Dan kalian mengingkari Apa yang Kandung dalam kita berupinah ya, apa yang terkandung dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam berupa sifat-sifat kesempurnaan bagi Allah Azza Wajalla. Lalu kalian meyakini tasbih cuma apa dah dari kemudian setelah itu kalian mengingkari kandungan nusus yaitu sifat Allah Azza Wajalla yang seluruhnya adalah sifat sempurna. Tidak ada di dalamnya kekurangan Dari sisi manapun Maka sebagaimana Allah tidaklah serupa Dengan satupun makhluk Maka tidak ada satupun makhluk yang serupa Dengan Allah Akan tapi Ketika kalian menyelisih hal tersebut Kalian tersebut dalam perbuatan yang lebih jelek Daripada itu Bahwa takdir Maka mana kah yang lebih jelek taktil atau katahsp? Cepatnya taktil. Ya, taktil itu lebih jelek daripada tahsp. Di antara hal yang menunjukkan hal tersebut. Ya. Kalau orang lakukan tasbih taktil, maka dia melakukan duaan tasbih dan taktil, maka dia punya dua pelanggaran. Adapun alul tasbih, maka dia memilih satu pelanggaran. Jadi antara hal yang menunjukkan per taktil lebih jelek daripada tasbih. Dan ini. kana manana kita ar-rasul minni amda'i li ilma'na bi yuham yuhamtu qad qafa ma'isalahu ma'isalahu bi ilmun ma'isalahu bi ilmun wa qala alamma haya ra'a muminun minna thaini ala'a ala'a annahu jama'a anahu laysa al-muradu bi kalami rahita'ana wa rasulih kadha ma'anahu zahir al-kalami Uh, kemudian Bismillahirrahmanirrahim Mengatakan Maka orang yang memalingkan firman Allah Dan sadar Rasulnya dari makna zahirnya Kepada makna yang menyelidikinya Maka dia telah mengikuti Sesuatu yang tidak dia tidak punya ilmu tentangnya Dan untuk kata kata Atas nama Allah Hal yang tidak dia ketahuti Jadi berkata-kata atas nama Allah Tanpa ilmu dari dua jurusan Dari dua sisi Pertama saya anggapan bahasanya Bukanlah yang dimaksudkan dengan firman Allah Ta'ala dan sabda Rasulnya Makna demikian Padahal itu Zuhirul Qala Maka mereka pertama kali melakukan An-Nabiyyuh Maka adu ta'til ini, mereka berkata-kata atas nama Allah Subhanahu Wa Taala tanpa ilmu dua kali. Pertama dalam an mereka katakan makna bahir menurut uh, makna bahir menurut mereka tasbih, dan mereka meniadakan makna bahir ini. Dan mereka meniadakan itu apakah berdasarkan ilmu? Tidak. Apakah ada dalil yang mengatakan makna bahir semacam ini harus diingkari? Tidak ada Maka uh, dalam tindakan mereka meniadakan makna zahir, mereka berkata atas nama Allah tanpa ilmu, wahyu. Wala ya syaikh ibn Abubakar al-Hana, wa aqulu man surafa yaqa'u yaqa'u yaqa'u saya bundu alaihi ma qala wa qala rasulihi wa hada wadhku putlani ima wa ashhu putlani ima hada wadhku putlani ima adif ila thalika amin ila thalika annahu bila ilmin wattaba'u ma laysa ilmin. wattaba' wattaba'a ma laysa min allahi wala min rasulihi turhanun fa Idzan mahdurain idzan mahdur rahi alhasibi wa bannul kadhibi dhannil kadhibi wa fa'id qulta wa fa'id qulta kayfa yubtalu kalam kalam kalam salif kalam salif tik li kalamillahi wa rasulihhi amdhirihi hadha yuharru laka min bashaini Al-Wajjul Awalu, Anahu Naka Muradu Allahi Naka Muradu Allahi Anahu Naka Muradu Allahi Min Kalamihi e, Zaman Mingu Faqala Laisa Iyuradu Kada Haqal Al-Awalan Naka Al-Makna Naka Al-Makna Al-Ladhi Yadullu Alayhi Sekalamu Allahi Wa Kalamu al Rasulullah Siapa yang menyelewengkan firman Allah dan sabda Rasulnya dari makna akhirnya Maka dia terjumus dalam dua hal ini, Yaitu tasbih dan taktil yang keduanya adalah batil Yang tidak didukung oleh firman Allah dan sabda Rasulnya Ini adalah alasan kebatilan madhabu taktil Afif ilah darika di samping itu yang ketiga berarti Kesesatan alu taktil yang ketiga Di samping dua hal di atas terjembus dalam tasbid dan taktil Bahasanya alu taktil itu mengatakan atas nama Allah tanpa ilmu Dan mengikuti pendapat yang mereka tidak punya buruhan bukti dari Allah dan Rasulnya bahawa maka tindakan mereka itu berarti murni eh, pendapat yang tidak benar dan perasaan dusta. jika anda bertanya bagaimanakah dikatakan jenilai batil perkataan orang yang menyelainkan beramu dan asalnya dalam makna lahirnya maka jawabannya ini akan nampak jelas bagi anda dari dua sisi pertama orang melakukan taktil pertama kali dia meniadakan apa yang Allah maksudkan Dari firman-nya Dan itu adalah karena Anggapan dari orang tersebut Dasarnya adalah anggapan Dia mengatakan bukanlah yang dimaksudkan Ayat ini demikian Hadawalan Inilah pertama kali yang dia lakukan Nafyu al-ma'na Menyadakan makna yang ditunjukkan oleh Dalil oleh firman Allah dalam sabda Rasulnya Dan dia tiadakan Min tilqai nafsihi Dari idenya sendiri Dari arah dirinya sendiri Bukan berdasarkan ilmu Maka dia berkata-kata atas nama Allah Dari sisi annafiyu Mengatakan makna ayat ini bukanlah itu Dari Dari mana Dasar ucapan ini, ya, jawabnya tidak berdalil. Sehingga halu taktil telah berkata-kata atas nama Allah Subhanahu Wataala tanpa ilmu ketika melakukan an-nafiu. Langkah pertama mereka menuju taktil adalah an-nafiu, dan an-nafiu-nya adalah berkata tentang Allah tanpa ilmu. Masanya, si nawa yang namakan min imbinasi kala amroto tada, wakil alma ini min imbinasi. Aisyah lainnya tala min kitab min kitab itu balas nafasin, balasan balas lahiran kala isyaratan, balas kalmsal, balas kalmsalu, balas muatilu, dapur masalanti kauli dahala, imah alakto biyataya, aisyah amroto.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 Minan nasyi zahiran minan nasyi zahiran bi lisanil arabiyyi alladhi angsala Allahu bi kitabuhu kitabahu wa bayyana bi rasuluhu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam al murad al murada min kitabi rubbi summa athab bi man sha'a lakin penting dinasi wa sallallahu alaihi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 allati hiya batilun minal qawli wa kadibun wa iftiraun wa iftiraun ini nah nah allati batilun minal qawli wa kadibun wa iftiraun ba'dunya Kemudian yang kedua, anu ta'thil menentukan satu makna buatan dia sendiri. Kalau dia katakan maka disebabkan isbah Maka al-ta'fil itu melakukan an-nafiyyuh wal-isbah Nafiyyuh makna zahir dan isbat makna batil Dan semuanya tanpa dalil ya, Maka uh, nafiyyuh makna zahir tanpa dalil isbat makna batil juga tanpa dalil Maka semuanya adalah dua-duanya adalah al-kawal alallah bila inti Fakar maka Alukatil mengatakan yang dimaksudkan ayat demikian. Wakilah makna yang men enginapsi. Maka semua makna makna yang ditetap makna yang diingkari, yaitu makna tasbih yang diingkari oleh Alukatil itu buatan dia sendiri, kemudian makna baru yang dia tetapkan juga buatan dia sendiri. Tidak ada pada keduanya dalil dari Quran, sunnah Baik secara nas, tegas, dohir ataupun isah Dan berikut ini ada contoh Maka Mu'atil mengatakan misalnya Yang aku ciptakan dengan dua tangan Mu'atil mengatakan bukan yang dimaksud dengan tangan Tangan zat yang merupakan sifat zatia bagi Allah Azza wa Jali Lalu izan, jika demikian, apa yang dimaksudkan dengan yadun? Ya, katakan yang dimaksudkan adalah kekuasaan atau nikmat. Maka lihat bagaimana ka al-ta'tir ini pertama kali nafa' menyiatakan makna yang langsung tertangkap ke benak minan nasrun nas yaitu makna zahir. Sesuai dengan bahasa Arab yang Allah turunkan dengannya kitabnya dan rasul jelaskan dengannya. Nah, Rasulullah telah menjelaskannya. Telah menjelaskan al-mu'rot yang diinginkan dari al-qur'an. Kemudian kedua, setelah itu dia datangkan makna lain juga buatan dia sendiri. Kemudian contoh yang lain adalah dan yang kekal adalah wajah rob, mudul mu jalan lewat ikrom. Maka katakan bukalah yang dimaksud dengan wajah di sini wajah yang Allah tegakkan kirinya. Allah tetapkan untuk dirinya yes. Bagaimana makna hakikatnya Bukan yang dimaksudkan Karena Allah tidak punya wajah Namun yang Allah inginkan adalah Yang dimaksudkan adalah Yang kekal adalah Ganjaran, pahala atau yang dimaksudkan Adalah arah Allah Wa akan terdemikan seterusnya Uh, hadihi ka'idatu Inilah ka'idah lutaktil Yang merupakan ka'idah yang bat, uh, Batilun al-Qaul Pendapat dan kehakian yang batil Kebohongan dan kedustaran Maka ka'idah mereka uh, Dalam melakukan taktil adalah An-Nafi wal-Izbat An-Nafinya tanpa dalil Isbat juga tanpa Dalil Kemudian, asalnya uh, anda khusus Allah, anda muroh dari cara makna sanafurin, iaitu alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Anak ta'ina Maknanya ini ye ni, makna ye ni, mukasal mukasalin kau qawlan bila ilmin bila ilmin kama dan dan ta bita bita ain ini bita ainil makna makna al marju'u wal marjuh mukhal mal marjuhi hadhi al gharibi di iblis, uh, di iblis, di iblisah, di iblisah, nah, nah, nah, akan empat tiga lima. itu dia tu ya. Fahira solfal kalama, Fahira solfal kalama, solfal kalama. Anak dua ini dua orang dalam dalam jurik di di di di di negeri ini, alat kaki kosa ini. Wah in nama ah ada wa daliluka alama nafaita alama nafaita wa daliluka alama athbata sama la ata bidalil wa anara rijal dalil wa ila wa illa kana wa ila allahu bi nah Kemudian al-Utakh tentu Peranggapan pasal yang dimaksudkan kadang tidak demikian. Itulah makna lain yang tidak menjadi muatan doahir kalam. Jika adalah satu hal yang dimaklumi menetapkan satu dari dua makna yang selevel kemungkinannya itu tergolong berkata-kata tanpa ilmu maka. Bagaimanakah penilaian anda Dengan orang yang Menentukan makna yang lemah Menyelisihi Menyelisihi makna yang kuat Itulah makna zahir Tentu lebih jelek lagi Jika ada satu kata Punya dua kemungkinan makna Sama mungkinnya. Maka siapa yang menentukan tanpa Dalil dia berarti Asal ngomong Bagaimana kalau Orang itu meninggalkan makna ظاهر makna kuat memilih makna yang lemah tanpa alasan maka asal ngomong kuat kuadrat contohnya adalah firman Allah kepada iblis iblis sambil berkata kata apelas iblis artinya putus asa dan iblis adalah makhluk yang putus asa dari rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala atau makhluk yang dibuat putus asa dan diberitahu kalau dia tidak mungkin yang bunyi dan Dimaafkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Apa yang menghalangi menghalangimu untuk bersujud Kepada Makhluk yang diciptakan dengan tanganku Makhluk yang ku dengan dua tanganku Maka jika dia menyelengkan kalimat dari maknaulah akhirnya dengan mengatakan tidaklah yang diinginkan dengan dua tangan ada Dua tangan yang hakiki Dan yang dimaksudkan adalah demikian dan demikian Maka kita tanyakan kepada si ahli taktil ini Apa dalil anda Atas anna view Dan apa dalil anda atas apa yang anda tetapkan Maka jika dia bisa mendatangkan dalil dan itu annalahu, lahu Bagaimana mungkin itu bagi dirinya jika dia tidak usah mendatangkan dalil Maka berarti dia berkata-kata atas nama Allah tanpa ilmu Dalam dua hal Dalam nafyu dan dalam isbat Yang dia lakukan Ya mas Agus Kalau syariah punah misi itu Kaya ini berpaksilin Yang misalnya Kata-kata Allah Alana пова قدما من هذ هد... هذين هد... الوجهين ومن زياده البيان والتفصيل فورا نحو اذا كان تأيين ما هذين اللذين لا يعرف منكما الراجح والمرجو وهذا هو المجمع وهذا هو المخمور الى علم هو نحو تحقق فكيف بما شرط لفظ ان معناه مفعيا Al-Ladiyyih wa dhohirun nasih ila ma'nan akharid Wa nasukuh mitalan Awaduhabi kalami Insya'Allah ta'ana Minalkalimati al-latih Takhtamilu ma'nanayani Al-Sawa'i Wulayasuhu Tartihu ahadihima Bilalilmin Wa bila menjadik Al-Ladiyyih Al-Ladiyyih Al-Ladiyyih Al-Ladiyyih Tamanlah Tuhri Wal Haydi Faman Arada Ayy Yuyina Min Tirkai Nasi Ahad Al-Maknayini Bila Dalilin Kulna Lahu Makanaka Makanaka Layasuku Laka An Rajchika Ahad Al-Maknayini Ila Bidalilin Fallahtu Muqmalun Wakatqarrahu Al-Qusuri Yuna al Muqmalah La Ya'amaluki Ila Ba'dal Dayani al Fayuqalu lil mu'attil anta kina sarafta lafter yadi fi aij tanzil karimi atau fi sunat Nabi saw. Al ma'nau aladillah yatabdaru ila ila nasi dahiran sewahu ila ma'na min aini nafsika dahululah alayyin nasiu. لا إلى إلى ظاهرًا إلى من علي النسو لا تتدمونه لا تتدمونه ولا مفضل ولا مفاسق ولا مفاسق ولا اتزامن baik apa wala isharatan hadha mahsul tanqih kayra wa tarqiq al-matn wa ma'naw ila ma'naw al-wasufi fa ma dhakar al-shaykh rahimahullahu an tilatan adumaha wala tahtaju ila syathr wa bayan faqad katamna baddaha di sini terdapat tambahan penjelasan dan rincian dari penulis untuk keterangan yang telah lewat dan di disini ter, termuat dua poin nah, ya. yang tadi disampaikan ditambah uh, ada tambahan penjelasan dan rinziah yang pertama jika menentukan salah satu dua, dua makna yang tidak diketahui manakah yang dekat dan marjuk, manakah yang de, manakah yang dekat dan jauh manakah yang kuat dan yang lemah yang ini merupakan namanya mujmal bila ilmin tanpa ilmu itu adalah mahdud tahaqqu mu'ni ngara nur mu'ni ngarang-ngarang maka maka dengan orang yang memalingkan lafaz dari maknanya yang mutaayyan yang tidak tidak ada pilihan yang lain aladhi wadhairun nasita itu wadhairun nas kepada dipalingkan kepada makna yang lain dan aku bawakan satu contoh wadih bi kalami, ku jelaskan dengannya ucapan ku insya Allah. Di antara contoh kata yang memuat dua kemungkinan makna alas sawah dalam derajat yang semisal sehingga tidak boleh menguatkan salah satu makna tanpa ilmu dan tanpa hujah dan tanpa dalil adalah kata-kata al-qa'ah maka alqa itu mungkin makna yang suci dari haid, mungkin juga maknanya haid. Maka siapa yang ingin untuk menentukan dari dirinya sendiri salah satu dari dua makna tanpa dalil kita katakan kepadanya maka anak-anak tetaplah ada di tempat Enggak usah macam-macam. Tidak boleh bagi Anda untuk menguatkan salah satu dari dua makna tanpa dalil. Maka sampaikan oleh Semnudemir Bahasanya Menentukan salah satu dari dua makna yang selevel Selevel kemungkinannya adalah termasuk berkata-kata Tentang Allah tanpa ilmu Maka lebih parah lagi jika Menentukan makna yang marju Menyelisih makna Raja Yang merupakan bahir kalah Nah, satu lafadz yang memuat dua kemungkinan makna dengan derajat yang sama itu disebut mujmal. Satu kata yang memiliki beberapa makna, namun tidak ada indikator yang membantu kita untuk menentukan mana yang diinginkan. Maka itu mujmal. Mujmal tidaklah kita tentukan maknanya adalah demikian kecuali berdasarkan dalil. Para ulama ushul menetapkan kaidah asy-syum'at tidaklah boleh diamalkan kecuali setelah adanya penjelasan. Kecuali jika mujmal tersebut semua maknanya bisa dimaknai semuanya tanpa menimbulkan pertentangan. Ya. maka beramal dengan e, mengamalkan lafadz mujmal dengan semua maknanya jika itu memungkankan adalah sebuah kehinaan, menurut pendapat yang paling kuat. Kemudian kita katakan kepada Al-Uttaat, anda ketika anda paling kalafat tangan dari ayat Al-Quran atau dari Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari maknanya. Yang tidaklah e, Terlintas di benak ya, Dari naqs tersebut Satu makna dohir Selainnya Anda palingkan kepada makna yang lain Men'ingdi napsika dari buatanmu sendiri Yang tidak berdasarkan naqs ya, Baik dengan Dalalah tadamun Mutopakwa ataupun iltiza Bahkan aku katakan Tidak pula berdasarkan dalil Isara Makin adalah murni ngarang-ngarang. Bagaimana anda paling kalafat dari maknanya yang kuat kepada maknanya yang kurang kuat Kemudian penulis menyebutkan beberapa contoh Ini tentang dua tangan misalnya uh, Yang aku rasa sudah jelas tidak perlu mendapatkan penjelasan dan penjelasan Desil bagiannya telah kami jelaskan Yaitu yang tadi uh, berkaitan dengan tangan في مجلسنا هذا و هذا هذا المجلس الرابئ في إتمام كتاب التعديل أنا سوف أنصف صفات الله غير مخالف لمكانة عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وصحابته وأمة وعيالنا بأسان مقالنا دي ان الحق راين في مكان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وصحابته وأمتنا باذن الله رضي الله Layaklah layaklah lain dapat hadir dua ati hati tak pernah ibarat rumput lain lalu wujud lagi walau yang dah belajar terobeh masih masih wajar majulahmu Allah udara hati modal jika ayam mala rumput ini sampaikan susul kita dimasukkan di alam ini nampaknya sebagai kata rasanya daripada Allah pakilam maksimam sihatatu turusul dini an hadis sallallahu alaihi wasallam pakilaku madarajah alaihi salaimatu mir tabiina fat tabiina rama tabi'ahu bil isan wa hakam talan basital wa namoga ju li fahmi salafi sifatu rabbi azza wajalla kama ja'at fil kitab wa sunnati muslimin anna muawiyah fa kana ni rabbihullah an akhbaratuhu jariah ada alahrami ta akhada syata minna falato maha nanab harafu ajah ila nabiy alaihi wasallam ta akhbaro alhadra ta khabaiya an alaihi wasallam thumma qala muamiy radhiyallahu anhu ya rasulullahi alayya raqabatul afala atiquha qala jinni biha qulu almu'minatu Maka al-Rawiyah di ila Nabi sallallahu alaihi wasallam biyah kabiroha wa yah kabiroha hipoda hakikat imanih ha taqallanaha aina Allahu taqala fis samai wala man ada wala antar rasulullahi kaungur ila ruhi fis samai bianna arafat min sayyidih ha anami usuluddinih aliman bi sifatillahi azza wajalla wa anami sifatillahi a'udhu muluudati nadi yaqfi al-qati Fal am tira tu anada ja kathiratul wa kathiratul jiddah fal qala satu anada dan kathira bisa bagi an nususu Allah hirha qala an nah uh, penjelasan yang keempat tentang fatilnya mata alu ta'til adalah memalingkan nususu sifat dari makna zahirnya itu menyelishi Jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat dan salaful umma dan para imam maka ini adalah satu hal yang batil karena kebenaran Tanpa ragu lagi ada pada jalan Nabi dan para sahabat dan salaful umma dan para imamnya maka penulis e, di sinilah ya salamasi menetapkan batilnya aqidah taktil takiran boleh jelaskan dengan penjelasan yang memperjelas kefatalannya dan memperjelasnya dan tidak membiarkan satu pun ruang untuk ragu-ragu dan ragu-ragu Inilah penjelasan yang keempat ya, Audhur Adillah yang merupakan hal yang paling jelas ya, Menunjukkan batilnya Ahlu Taqtil Itu kita katakan pada Ahlu Taqtil Tindakan anda memalingkan Nususul Kitab Wasunah dari Maqnaul Dahil adalah satu hal yang batil Bagaimanakah Ini kita nilai batil Batil kami katakan di samping apa yang telah lewat, sisi sifat yang telah lewat, maka perbuatannya dalam menyelisih ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menyelisi pemandangan para sahabat, perkaitan dengan aqidah yang mereka dapatkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menyelisi apa yang ditempuh oleh para imam dari kalang dan kalangan tabiin dan tabiut tabiin dan akan mengikuti mereka dengan baik. Maka berikutnya ada contoh yang sederhana dan dia adalah contoh untuk pemahaman salaf terhadap sifat Allah Azza wa Jal. Sebagaimana terhadap, terhadap Al-Quran dan dalam sunnah. Dalam sunnah muslim, Mawiyah Mu bin Hakam As-Sulami, Oratullah Anhu, Diberita oleh budak perempuannya, Bahasanya serigala Menyerang kambingnya, Lalu mengambil satu darinya. Maka Mawiyah lam, Tas menampar perempuan itu ketika dia bercerita. Dan memberikan laporan Faja'a ilan Nabi Maka Datanglah Mu'awiyah menunggu Nabi Lalu menceritakan apa yang telah terjadi Ternyata Nabi marah besar dengan Mu'awiyah Maka Mu'awiyah berkata Wai Rasulullah Alaya Rukubah al Aku wasibkan diriku untuk Memerdekakan budakku." Bolehkah aku memeraskakannya? Maka Nabi katakan, datangkan padaku budak perempuan tersebut. Aku hendak melihat apakah dia beriman atau tidak. Maka Muawiyah mendatangkan uh, perempuan tersebut pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam supaya Nabi menguji dan menguji hakikat imannya. Fakolalah aynallah. Ha Maka sang laki-laki berkata pada Atas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada jariah ya, di mana Allah maka dia katakan fisma dan Rasul bertanya siapakah aku dia mengatakan antara Rasulullah anda adalah putusan Allah maka lihatlah di mana budak ini memilih ungkapan fisma karena dia mengetahui daripadanya bahasanya di antar pokok agama keimanan. Eh, Pokok agama adalah mengimani sifat Allah Azza wa Zal. dan Dan di antara sifat Allah itu adalah Al-Ulu Baik eh, tinggi, baik tinggi Zatnya yang diingkar oleh Mu'atila Maka contoh untuk masalah ini banyak dan banyak sekali Kesimpulannya Al-Utaktil dengan perbuatan mereka Menyelengkan Nas dari makna lahirnya Menyelisih Nas dan Ijma' Yaitu Ijma' Salam fertī. Qāla qālū rabbanallāh a'allamūna al-burā'i mālihi <coughs> fa'anta 'ālam bi dhālika tafsīrī fa sayaqūlū laqad mā qāla lahu kalla ma a'barallāh bihi anā sihi siddu al-haqqu fa hal ta'lamū kalā man a'sahu wa alladhī yamintarā minallāh ta'ālā fa sayaqūlū فَظَنُّوا أَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أرادَ أن يعميا الفقه على سلطة هذه النصوص لا يستحرجوه يستحرجوه يستحرجوه في أقوالهم فسَيَقُولُونَ لا هذا ما يقوله ابتتباراً ما جاء في القرآن أم ابتتباراً ما جاء في سنته فسَيَقُولُونَ هل أنت Rasulullah saw. Pasayakulullah. Tumayukulullahu halma asbabih. Rasulullah saw. Anilahi hal taklamu akadan. Bila Rasulullah saw. Pasayakulullah. Tumayukulullahu hal taklamu akadan. Bila nasi absahukarangan. Wahai yang menyusuli Rasulullah saw. Pasayakulullah. hal taklamu akadan. Bila nasi absahukarangan. Wahai yang menyusuli Rasulullah saw. Pasayakulullah. Tumayukulullahu hal taklamu akadan. Bila Penjelasan yang kelima kita katakan pada Alitaktel, apakah Anda lebih tahu tentang Allah daripada Allah sendiri? Tentu dia mengatakan tidak. Dan kita katakan besarnya, apakah uh, ayat yang diberitakan oleh Allah tentang dirinya itu adalah benar dan benar? Tentu dia mengatakan iya. Kemudian setelah itu kita lanjutkan, apakah Engkau mengakui? mengetahui adanya suatu ucapan yang lebih jelas lebih jelas daripada firman Allah maka dia akan mengatakan tidak kemudian selanjutnya kita tanyakan apakah ada terprasang kepada Allah ingin untuk menutupi hak al-khalq sehingga tidak diketahui makhluk fi hadhi nusutha mastas ini supaya mereka menemukannya dengan akal mereka maka mereka mengatakan tidak Hadza ma yaquluhu bi itibari Qur'an. Idalah yang kita katakan pada lu takbir dengan melihat fasal yang diingkari adalah dalil yang ada dalam Al-Qur'an. <tik> Wa ma bi itibari ma jaa'a satu yeah. satu. Fiqarlahu, hal antaعلم <tip> من الله من رسوله صلى الله عليه وسلم, وسيقول لا. ثم يقابله هل ما ما أخبره به رسول الله صلى الله عليه وسلم حكمه حق؟ وسيقول نعم. ثم يقابله هل تعلم أحد من الناس Kalam dan hadiah yang Al diperolehi Allah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka saya tulislah, semoga Tuhanlahu melihat apa yang telah kita hadapi dari nasihat-nasihat yang dibaca kita di hadapan Allah. Maka saya tulislah, faidolahu ilahun tak ukhiru bilalika, kalimah zallayakum ingkara Wa syaja'atu fi ithbati ma'atbatahu Allah Ta'ala Bi nafsihi wa'atbatahu lahu rasuluhu sallallahu ala haqiqatihi Wa wahibihi ala'iqlillahi Fakayfa yakum indaka al-iqdamu Wa syaja'atu fi nafhi haqiqatihi tilka Tilka sartihi Wa sartihi Ila ma'na yukhalifullahi wabuh Bi khalifin bin Wa mada yukiru ka'idah illa, Asbatah Allah Asbatah Asbatahu lillahi ta'ala Ma asbatahu lillahi ta'ala Di kitabihi aw sunnatin Nabi SAW Fa'akhatta bimaja'a Di kitab wa, wa sunnatin Iqbatan wa nafyan Afalaysahada Aslamu laka Wa'wamu wakwa, Dijawabika Izul Ta'limat Ramadhan. Maka ajak tum, maka ajak tum untuk salib, atau bila sahur sahur kita di hadat khususi, anzahirnya, dan ta'ghirnya, ma'na ahok, -ha ma'na ma'na ahli, -ma mukhaatirah, mukhaatirah minka, fala alamuru yamu' ala kabirin jazil sahurnya, wa iru Soh Tuhan ilaihi Nah Ada pun perkataan dengan dalil hadis Kita katakan apakah Atau sifat yang ada dalam hadis Apakah engkau lebih tahu tentang Allah daripada Rasulnya Tentu dia akan mengatakan tidak Kemudian dikatakan padanya Apakah apa yang diberitakan oleh Rasul SAW Tentang Allah itu satu hal yang benar dan benar Tentu dia mengatakan iya Dan kita katakan padanya Apakah engkau mengatakan ada satupun manusia Yang lebih jelas perkataannya Lebih jelas Daripada Rasulullah SAW Dia mengatakan tidak Kemudian kita tanyakan padanya, Apakah engkau ada seorang Manusia yang lebih menghendaki kebaikan Untuk para hamba Allah daripada Rasulullah Dia akan mengatakan tidak Faiyukal Setelah itu kita katakan kepada Al-Utaktil Al-Utahrif Jika anda mengaku itu semua Kenapa tidak ada pada diri anda Al-Ijdam saja Keberanian dan keberanian untuk menetapkan apa yang Allah tetapkan untuk dirinya dan, dan sifat yang ditetapkan oleh Rasulnya, Alaihi Wasallam. Bagaimana makna hakikinya dan dohirnya yang lain bagi Allah. Maka bagaimanakah mungkin anda punya idam keberanian, wasya dan keberanian untuk meniadakan makna hakikat. Ini. Kemudian anda Palingkan pada makna yang menyelisih mengamal Allah tanpa ilmu. Pemada ya turukah? Apa yang membahayakanmu? Jika Allah tetapkan apa yang Allah tetapkan untuk dirinya dalam Al-Qur'an atau sunah nabi-nya sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk yang layak dengannya. Maka Anda mengambil isi Quran dan sunnah isbatnya atau menafyinya? aslam, Bukankah ini tindakan yang lebih selamat Bagimu dan Lebih lus Untuk bisa memberikan jawaban Pada kiamat nanti Manakala semua manusia ditanya Mada aja betul Respon apa jawaban apa yang kau Kalian berikan kepada para utusan Dan bukankah tindakan Menyelawengkan nas dari makna Dakhirnya kemudian menentukan makna yang lain Ada satu yang gambling Mukhattah dari dirimu sendiri Gambling boleh jadi Memang seperti itu makna yang Allah inginkan ya Kala selesai Jika tahu yang tak, tidak ya Maka akan beruntung bencana Fala'ala murad Maka boleh yang dimaksudkan dalam kalimat di atas Titik 2 Fala'ala muradah Yakunu ala takdir jawasi syafiyah Maka boleh jadi yang dimaksudkan Itu seandainya Boleh dipalingkan Maka ternyata makna yang dihinkan adalah Selain makna yang anda Palingkan Teks atau nusus itu Kepadanya Maka menetapkan makna Baru itu adalah tindakan gambling Ya kalau itu memang Allah Inginkan, kalau tidak Ini seandainya kita katakan boleh melakukan penyelewengan makna dan harus berdalil. Ya, uh, Nabi Funan sallallahu alaihi